بسم الله الرحمن الرحيم <تصفح> قولي يا اهل الكتاب لست ما على حتى تقيم التوراة لما قبل ايات ترى مناسبت واضح ده ما قبل, قبل کہ الله تعالی پیغمبر تویل و زما دین نو دیده کی رسول آغا ٹولو امتنو تا دا ٹول نبی علیہ امت نو دلتا پی عمبر لے صلاة و السلام قل اے پیغمبر او آیا این دیتم دا خبر او رسوا یہودیانو عیسائیانو تا چلستم علا شئین تا سنے پہیس دین بانده محسہ او موتبر او قابل نجات دین باندې نه مگر تاسو بالا کو سید دین باندې ګرځه چې تاسو درې کارونه وک دل دقیق سوګداو چې هو یانو و اسعانو تعالی فرمای اهلی کتاب او تاسو په ایسو دین نه حالانکه هغه په دین دی او په دین دی عيسايت باندې نو دا یاد ساته چې په غیر مقبول دین باندې کدل چې کوم دا الله په نسب باندې قبول نه ده هغه د صدقې بالکل اډو س دین باندې نه دي چې کوم دین دا الله په نسب باندې منسوخته قابل د نجات نه ده نکته هغه باندې شنو ام هغه نه دین برابر شو یعنی دې په اس دین باندې نه شو چې قابل د نجات مده. نللا فرمای ایتاس قابل نجات تدین معتبر بانی نه حتا تقیم التوراۃ تر تاسو قائم کئ توراۃ لرا اے یهودیانو عملو کې پاګې باندي ول او انجیل لرا اے عیسایانو چې تاسو په انجیل باندې عملو کې ندوخه به او د اقامت معنا مې ته کړو شي اقامت اصل کې عربه کې او شین غول ته لیکيږي لکه د سپیکر دا ډنډه دا کاګره ته داني راغله او د توراتني غول او د انجیلني غول دادي چې هغه بنده پوره پوره عمل وکړي او هغه بنده پوره پوره عمل دا خبره ده چې هغه کې د دین اسلام حقانیت بیان شي او د نبی رسول الله صلی الله بیان شي تاغیب پورا عملو که یعنی سنگه چی تاسو پا نوروح که ما عمل کواه نو جکل نبی علیہ السلام راوی نو تاسو دو تورات او د انجیل پا دککا مسئلہ بانده معملو که دو نبی علیہ السلام حق کانیت تسلیم که نو پورا نیخشو یعنی پورا عمل تاسو پا تورات بانده مکو او پورا عمل تاسو پا انجیل بانده مکو او درم کار تاسو سو که وما انزل الیکم من ربکم او تاسو نهخ ک برابر کې عملی طور عملو او په هغه شی باندې چې نازل شوی د تاسو تاسو تاسو دربنه په واسطه د محمد علی صلواۃ و سلام باندې ګور دل تاسو وګورئ نو مخکې تورات او انجیل وي او دلته قران لفظ او نوې تعبیري بدل کو هغه چې تاسو ته نازل کړي شوی د جانب درف سلاس نو اشارہ دې کې احادیث ته مراله یعنی مطلب دا رې په قران باندې او قران سره سره د نبی علی صلوات و کوم احادیث دی د نبی علی صلوات و سلام کوم ارشادات دي نو په هغه باندې معمول کې نو په دې تعبیر کې هغه شې چې نازل شوي دي نو دا کړه الله دې طرفه چې لفظم نازل وي معنی نو هغه ته قران وې او چې صرف مانا او الله تعالی په ځل د پیغمبر اچولی او الفاظ د پیغمبر خپلینو هغه ته احادیث ویل کیږي نو مطلب دا شو چې دا کم قران ورو له په هغه باندې او چې کم احادیث د بیان کړي دي په هغه باندې معمول کې دا دواله ومنه مسلمانانو لمنل پکاره دی او زکه ډیر خلکو خبره اوري داسره او داسره او دچې وې صرف قران کافی نو دی صرف قران کافی دی حدیث او تزروت دشته نن هم ځان لخخلي کې دي اهل قران په دغه اهل قران په نن کې د هغه انکار مقصود وی د پیغمبر دا حدیث نه نن هم ځان لخخلي کې عرب پرکا چې نن دی نو ور زیړ نن دی هغو په دینوم کې هم د دې چلی هغه ځان ته له قران ادا کرنگی سوکا حدیث او قرآن منی فکر نمانی نو آغی زانتا اغسوئی آغد علی چی قرآن او حدیث منی نو منکرې منکر فکر وائیو نو قرآن سربا احادیث منی البکاری دا دی وجی حدیث کی راگلن دی پیغمبر اللہ السلام پرمائی حبردار ما تا قرآن امریک لیشوئی دی او دا دی نور تعلیمات امریک لیشوئی دی زرد چی او کس څخه خلق براشي کس براشي پګيړه باندې با خموړي او دا دا خبره به کوي راحت والے انسان وي آرام والے انسان وي خلق تبووي چې بس دا قران مننه قران استا شده پره کافي دي او دې حلال حلال وګڼي او حرام حرام وګڼي پیغمبر سلام پر مایل خلان کې دا ما چې کوم بیان کړه دي دا حرام پیغمبر چې کوم حرام بیان کړی دی هغه داس حرام دی کوم چې الله تعالی حرام کړی دی چې دا کوم حرام بیان پیغمبر کړی دی هغه داس حرام دی چې دا کوم حرمت الله تعالی بیان کړی نو حدیث بمنل پاکار 40 کې اشاره شو چې تاسو توراتم قائم کئ او انجیلوم قائم کئ او هغه چې نازل کړی دی تاسو ته تا په جانب د رب ستاسو نه په د محمد علی اسلام چې هغه قران دی او د نبی علی صلواۃ و سلام احادیث دی. نو اسرازا د دعوت پیغمبر خبر اکړوه پیغمبر خپل ډیوټي بیان اجا کړي وه د ایتدا خبر اکړوه خدایوم دا کار کړي نه نه دي کړي یو د تورات بدل کو عمل سره محربې کو ځان په کې دي کلو کو انجیل والا په انجیل باندې عمل سکے جو نبی علیہ السلام صفات منل سکے انجیل انجیل سلور شل بلکې پینز شول, شول او په قران او په حديث باندې عمل سکے بلکې الله تعالی او پسي پرمائی ول یزيدن قران سره خوددي نور کو فرسي واشه زكد دی بد عمله تورات کې تحریف اګه کرنګي انجیل کې تحریف او ورت سی برس تراشد پیغمبرانو قتلل پیغمبران نه منل نو هغه دي داسه ابناکار اعمال سره د کو د قران سره نور کو پرسيواشه او نور سره کشي سيواشه او په قراني ایمان رانل الله پرمای او لیزیدن او خامخه سیوا کغه غډیرو خلقو د دی لرا ما انزله الیک من ربک چکه کم قرآن تا ته نازل شوه د اغه سی واکه د دې ډیرو خلکو لراسه سی واکو تو عیان انصر کشی وکفر او کفر نو جه سمره قران نازلیدنه دی به اور پسې اټو کې ما سره جادو او قاهنت به واته او جه سمره د الله کامات پر اطلاق غیبه نه به کفر کا نو قران به هدایت په زبان دی د دې بد عمله په سبب باندې د دې لپاره نور دو کفر او د سرکشی سبب وکړي نور کفر او سرکشی سیوا شو کسو کوئی چو قرآن سرکشی سنگا سیوا کلا نو مثال نده دا سره لکه باران ده پا نو خوشبوئی سیوا کئی او پا دیرانم واریگی نو بدبوئی سیوا کئی نو قرآن چو مسلمان ته مخامخ شو داغن نور ایمان مضبوط شو عامالی دیر شول عامالی مضبوط شو ده یهودیانو تا چې مخامخ شو نا اغیی تی انکار او کفر کف اللہ تلا پی غم برد فلا تأسا عن القوم الكافرین تا افسوس او غم مکوا پا قوم کافر بانده ندا نبی علیہ السلام تا تسلیل کدی ایمان نرادی نتا پدی باندی افسوس مکوا زیاد دمرا دا دی رم او فکر مکوا چیزان حلاکت تا ورزا او یا معنی داشو فلا تأسا تغم مکوا عن القوم الكافرین پا قوم په هلاکت د قوم کافر بانی هلاکېږي نخبل بعد بد اعماله په سبب باندې نپدې مخ پکې دا مطلب نه دی چې داوت ورلمور کا نه دعوت داوت کوم او په گمراهۍ سي واقعې دوی مخ پکېږي دا الله دین و خورې او چې کله یو قوم د بد اعماله په سبب باندې هلاکېږي نو پیغمبر اسلام ته فرمایي دا کېږي او بد اعماله کول د دنیا د مخ ختم شو نپدې باندې افسوس مکه وکالله هلاکېږي آدوی ما خبر ادا چې د دې دی باره کې ډېر زیات غم مخره بعض خلک د چا ته هدايت لپاره دومره ځان خراب کړي ټیک نه دی و قوم د هدایت فکر وکړ بکه خو دومره فکر چې غي پر غيراس ناراضي او تخپل ځان هلاک کړي نو د دومره اجازه نشته نو مطلب دا دی چې ته فکر او غم مخره چې ځان هلاک ته ورځه دا مطلب با نلسمه سياره کې راشي ان الذين امنوا ترغیب د ایمان ته او الله تعالی یو عام قانون ذکر کړه الله فرمای ان الذين امنوا ااکسان چې کوم ایمان راوړل دي ایمان یې راوړل ایمان راوړل منافقان دي یا دزړه نه ایمان راوړل دي مسلمانان دي والذین هاد او ذم ااکسان چې يهوديان دي د موسی علی السلام قوم دی. اود ریم اا قسن اسوا اون چی اغا سوابین سابی اغا چاته ویلی کی کی سابی اودل دته مراد څوک نو سابی هو هر اا قسن د ویلی چه انو اغا خپل اغا ادیان پری هی وی دین نا اوته وی بی نا اغا د سابی ویلی او دلتا دی صابعینو نا سوک مراد دی نو بازی مپسرین وائی دی صابعینو نا مراد دلتا خلق دی چې کمو بد پرشتو عبادت کو آو بازی وائی دی صابعینو نا مراد آغا دی چه زبور عاملینو زبور بیلوستو نو سلور وان نسوارا آو بالعیسایان شو دیکھو لو بارکی اللہ تعالی خبرکی سلور پھر کیزگر کی ان الَّذِينَ آمَنُوا یعنی قرآن وَالَا مُسِلْمَانًا که ظاہری ایمانِ عُلَقِ سید دویم یهودیان چه تورات والا درم صابعین زبور والا اوو النصاران عیسائیان انجیل والا سلور کتابونِ لی صابعین ظاہر متبادر اغز زبور والا مراد دے سلور و عرب بارکِ اللہ تعالی عام قانون ذکر کئی من آمنا باللہ والیوم الاخر اغه چاچی ایمان رالو له په الله تعالی باندې حدیث سلو ورواله پیر کونا واليوم الاخر او پرز دا اخره باندې اخيري رزدہ بیاش پنه رازي چی قیامت را شي په اخره رزدہ باندې ایمان را او درم کاری سو کو وا مل صالحن نیک اعمال وکړو نو الله تعالی دا اخرت بارے کې د وزیری ور کوي فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون نبا دی باندی یلوی فلا خوفن علیهم نب دی باندی ولا هم یحزنون او نب دی غم جنکی نب خوف وی نب دا دنیا سا شیپسی غم جنشی چه دادا شیران پاتی شوی ندل تا دو خبری ہو رہے اللہ تعالی عام قانون ذکر کری یوسف پر کیا ذکر کری بلکہ طولی سمرہ پر کی چیدی دنیا کی اللہ تعالی علیہ بارکۃ اوپر میں شفاء اللہ ایمان میں اور جس دنوں باندې ایمان ذکر یہ با اللہ تعالی باندې یہ فرض اخرت میں خدا یاد سات ہے ایمانیت تھوڑی امنت باللہ کما ہوا قیمتا سوائے ایمان مجمل او مفصل کے موائے نہ کو سوکرا پاسی بازی خلق دے آیات غلط مطلب علی چھ بس با اللہ ایمان رہا رزق قیامت دعا کہ ان دعانم او رس دا آخرت منی دا سی دنیا کے دیری پر کی دی نو مطلب دا دے چھو ٹھول بنے جاد نو دا آیات پا مطلب با نیزان پوئے آیات دو غٹ اکی ذکر پر یو شروع دا اللہ میں کی او اختتام پا آخرت باندے کی گی مطلب دا دے چھ دا اکی دی او د دے مسکر تول اکی دے چھ اغا پرشتی منل دی دا الله احکامات منل دی بیغمبران منل دی نو دا اکی دی چې اختیار کی ټول پیغمبران ټول کتابونه دا ارس اومنی او دیم و عمل او عمل صالح هغه ته ویل کیږي چې الله په نسبانه مقبول او دا الله په نسبانه مقبول عمل هغه چې هغه د نبی اسلام په طریقه باندې او د دین اسلام مطابق عمل وکړي نو دا خبرې شو مطلب دا دی ټول پیغمبران اومنی ټول اکایدهم اومنی اونیک اعمال د دین اسلام مطابق کی نو الله ان بدی باندې یې ری او نه بدی غم جنې نو خدغه خبره غلطه شوان چې نه صرف دعا کیدی کابي کی نه بل زینو کی ذکر دی پینځمه سیاره کې تیر شیو په پرشتو باندې کیدا په کتابونو باندې کیدا په ټولو پیغمبرانو عقیده دا لازم نه یو مطلب دا آیات دا او دیم مطلب دا جمن آمنا باللہ پہ با اللہ ایمن پہ اللہ ایمان دا اللہ ذات با منه دا اللہ صفات با او دا اللہ حکام با منه اس کا تا اللہ منے احکام اینا منه نو اللہ ہوتیونمنو کا اللہ منے صفات اینا منه نو اللہ ہوتیونمنو کا اللہ منے پیغمبرانی نمہ نو اللہ ہوتیونمنو نو پہ آمنا باللہ کی assaulted مطلب دا دی دینی اسلام جکا ما قائد گرزو لی لی. ا هغه ټول قاد مننی اوې سره ن کاال کوي نو نه بدي بندې یری او نه بدي غم جنی دا مطلب شو نو ټول قاعد منلهظ او دې مثال داسېشي لکه الله تلاړو بنی کې د یکله اخیر کې د ذکر کوي لکهړ و داېته د دی وا ترغ ای پورې زمان دی نو دا ابتدا شو غ امتحها شو نو دسه مطلب چې دا مسکې زمانه دی مطلب دا ري چې داسر ام زمانه اغه سر ام زمانه دا مس زمان مطلب دا ري دې عقيده باندې پدي ان ایمان لري په الله او اخرت مطلب دا ري دا الله نه والے چې کم عقاید شروکي کې تر اخرې پورې دا اخرت سره کم عقاید کړل اغه ټول عقيده باندې ایمان را نو دا مطلب ايشو یو خبر اوره نه دې آیات دې مطلب پورش دل تکی الله تعالی مسلمانانی یوځای کړ ان اللذین امنوا حالانکه مسلمانانو ته ضرورت نو هغه اسم الله منی اخرت منی اونیک اعمال کوي دا خو دین نور مبارک الله ترغیب دی ایمان ورکی مظاهر د چی مسلمانان الله یوځای دی دا چی زمون قانون عام دی الله و مسلمانانو کې یوځای عقاید اختیار ته به پری خودل نو هغه باندې به یری خوب په نو ک نور ادیانو والي او کو مسلمانان دي نو ټوله دا, دا پر الله قانون کانونه عام دي چې کله عقيدېم صحیح وي ټول او نیک اعمال هم ني نیک اعمال کوي نو الله ویلا خوفن عليهم نبدي باندې يري او نه د دنیا پر سي عام جن شي لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل الله يمن وعدا غستوا د بني اسرائيلو بنی اسرائیل جکمدیدا غوینه الله تعالی ډیر واډه اغستې وی لومباسي پارکهم تیری شی وی چې داینه د ډیرو احکاماتو مبارکه واډه اغستې شی دا الله د احکاماتو او دا د توحید مبارکه بلان شی واډه الله تعالی دینه اغستې بنی اسرائیل او يهوديان او عیسایان او ذیم الله وی ارسلنا اليهم رسلا منګلې ګلې دوی پیغمبران دې تمنګ پیغمبران لګیل رسولان پیغمبران بلې پیغمبران دي ته بزرګونو پیغمبران دي ترغلي الله تعالی د دې بارکې یو خبره کوي الله وي کله ما جاءهم رسول هر کله بچ دی ته یو پیغمبر راغې بما قا احکاماتو خبره باندي لا تهوا انفسهم چې عبادت دی نفسونو نه خواله د دې نفسونو د خواهش مطابق بنو نو دی یہودیانو با اللہوی دوکارا دو دوکارا بے کول فریقا کل ربو دیو دلی دی پیغمبرانو تکزیب بے اوکو حلانکہ پیغمبر من واجب او فرض دی نو دی با فرض کار پیخو دی تکزیب بے اوکو پیغمبر بهونه اونا او دیمو فریقا یقلون یو دلی پیغمبرانو اغا به قتلولا لکا زکریہ علیہ السلام یحیاء علیہ السلام دو سلام دا سې ډېر پیغمبران هغه قتل کړي دي او تکذیب دې نبی اسلام کړي دي صلی الله علیه وسلم نو ګره الله و چې دې خواہش باندې خو होला اشاره دې خبرې ته شو هر کله چې سړی ګناه کوي نو دا هغه اصل اصل ما ده خواہش په ګناونه کې په گمراهۍ کې سړی مبتلا کیږي نو دا هغه اصل لان د جل او خواہش خواہش نو دخبل خواهش ته پر با دی انبیام احکامات بے خوخ او دک کرنگی آئی شهیدان پرو او پیغمبران بے اونمانه وحصیبو اللہ تکونا فتنة او دی بارا که اللہ تلا دی کردار بینه چه دا قتل او تگذیب بے کاؤ نو دی بارا که اللہ تکونا فتنة دی با گمان کاؤ چه منگ دا پیغمبران نمنو او منگے قتلو نو اللہ تکونا فتنتون فتنوه لکی گی دیر مانی مخکې مخی کرده فتنوه لکی گی سبب دا عذاب تا زمان دا نمانل او دا قتل کول دا, دا, دا با سبب دا عذاب نی دا با مطلب داره چې دا د بی د پلار نکد دین مخالق پیغمبر راغی ابا دی قتلاو. او د قتل با دی گنا الله اللہوی پا قتل او د پیغمبر نه پا انکار کولو با ګمان گمان کو اللہ تکونا فتنت چې دا دوه کارونه سبب د عذاب نه وي دا به زمونږ لپاره سبب د عذاب نه ګرځي نو الله تعالی پرمای فعمو و سم چې کله پیغمبرم قتل کوو او دا څنګه تخزیب دې وکړو او, آو بیا دا ډول ګناونه دي بالکل سبب د عذاب نه ګڼي او جائز کاریو ګڼو نو الله وي چې کله دا کارې کوو فعمو لاندش ولحقنا حق بیان لیدو زړې ورون شو د 10 تر کې وصم او قانشول بیا حق نه وگونه او غنه خبري بیا اوري دي حکومت ولي حقيقي کون والے ته مراد دي ځل کون والے بالکل بیا حق به نه اوري دو او حق تباء وغنه کې هو نو ګناونو سره د انسان د صلاحیت صلاحيت بسیرتم ځله بصیرتم خدمت شایعات ساتي چې کله انسان ویل وی ګناونه کوي نو بس د ځله ځله تورشي حق خبره په ده باندې اړو اثر نه او دوین کارداوسی چې کله انسان لکا دا سلویل وی لکه پیغمبر کتل شو او یاد کرنګ پیغمبران نمنل شو دا خبره نمنل شو نو د انسان دزلغ زلغ وا ګنا مطلب دا ده که حق خبره په او اور نو پزله باندې مکمل اثر نږي او که حق قستر بوونی پدستر ستر ګیران نو بلکل هغه حق خبره ده ته پزله کې حق نښ کاری بلکه الٹا پد باندې نو الله تعالی فرمای فامو وسم چې موسی علی السلام کوم حق بیان نو دا انین علی انده کانو بیا چې عیسی علی السلام راغی تاب الله علیه الله پیرجود ورحمت وکړه سنا څخه سانو پکې ایمان رالو او الله فرمای ثم امو وسم بیا چې ال عیسی علی السلام راغ نو بیا لاند کاندو شو لاند او کانو شو ډېر خلک دزلو اغا استر گیم ختم شوه او دزلا او وبون هم ختم شو ک پوغ به اوریدل کل ظاهری او یک مستر به حق لیدو وزلا به نکبل او زلب اغا نمن کډیر به پوغون اورید نو دا, دا نبی علیہ السلام زمانه کی نو ګره دا یوه معنی بلگی د پامو و سمو د موسی علیہ السلام زمانه کی عیسی علیہ السلام زمانه کی بیا پہ الله رجوت رحمت وکړه د نبی علیہ السلام زمانه کی بیا ډیر خلک کډانډ کانو شو بازے کسان لکا عبداللہ ابن سلام یا بازے نور یہودیان او عیسائیان مسلمانان چو خوڑیر چون خپل گمراہ باندے برقرار پاتی شو واللہو بصیرن بما عملون اللہو ایدی چکم کار کو اللہ داغی لیدن کری نو پدھے آیات کے اللہ دلا دے عیسائیان و یہودیان حقیقت بیان چھدی بس پا خواہش باندے چھدی دلی نو منگ آتا اس تم تعلیم دارے چې دا الله د احکاماتو او د نبی رسول الله صلوات والسلام طریقو کې خپل خواش پکار پاګه چلی دل پکار زکه خواش هميشه انسان گمراهیت راکړي دین چې کم راځي پاګه امتحان وي او امتحان په هغه شي کې چې کم د خواش په لاله کې نو چې کم احکاماتو کې عام تر هغه خواش نه نو دې وجه خواش نه خواش باندې چلی دل نی پکار او بیا خواش دې مرتبه د انسان ورسي چ انسان ناجائز کرون ناجائز بڼي لکه دا بدا قتلم جائز غنه د پیغمبرانو رد کول او د اړې خبره ردکول کول هغه ایم جائز غنه نو دا بیا بالکل هغه د خوائش انتهاشي انسان تباو او بربادي انسان بالکل بیا هدايت ترپ ته نه راځي نو خوائش نه نه چکل پکاري پدین باندې چلے دل پکاري او دا ټول ورکه یو سړی اره مثلا میراث نو ورکه خوائش دي یاو سلام سلام عرض ہے کی چته کوی یاو سلام پنا حق باندې ان خدین دا بد سوخوایش ته عام طور گمراہی جیوی دا دخواش ته انسان گمراکی قول وای می امرایا اهل کتابه اهل کتابو لستم علی شین تا سو علی شین په سیدین معتبر باندې حتا که قیمت تورات وال انجیل تر دې چه تاسو عملو که عملی طور برابر که تورات و انجیل <سؤال> وما او آن قرآن و حدیث انزل ایلیکم من ربکم چه تاسو تنازل کرشوه ده پواستی دنبیل اسلام من ربکم دجانب در عبس تاسونا نو عمل سکے اللہ و نور کو پریسی واشو ولا يزدننا حامها سيواقع كثيراً من هم غډير خلق دديلرىسيواقومما آقرآ انزل إلي کاجد تناازل شو ஏپ غبره مربّكذ جانب در ستاننا سوواي قدي لرى تو يعن سرركشي ووقفرناوقفر فلا تا سانانه ت مغم ج علىقوم الكفرين على قومكافرين پاقدقوم کافرباندي. ان اللذین آمنو یکننا کسان چیمان روڑ دے واللذین آکسان حدو چیہو دیان دی او آور جب پریشتو عبارت کون کی یاد زبور لسپن کی ونسارا او عیسایان من آمن منهم بس ہر آکست دیڈلینا آد دیڈلونا آمن بالله چیمان روڑ اللہ باندے والیوم الاخر اور ذخیرہ باندي واعمل الصالحات او نیک عمل نیک اعمال وکړو نفلا خوفنا علی ان وویردی wala hum yahzanuna aw nabadihum jinsin lakad akhazna law tahqiq saram angas tiwa mita kabani israil fa hawadat bani israiluna warasala ilayhim allah yumligali du ta rasulan fi anbarande kullama harkala jaahum shiraba wa du ta rasulun ya pi anbar bima فاریکن کذبون یو عدلت پی انبرانو کذبو دی بے تگذیبو کو داغین بے انکارو کو و فاریکن او بالعدلت یقلون دی با قتلو لا نعب شیدان او یحیاء علیہ السلام و حسیبو او دی گمان کو پدی تگذیب او قتل بانده اللہ تکونا فتنتون دا چدا بنشی فتنتون سبب د عذاب او يا الا تكون فتند شد فتنه نه د ینه ګولانه دا زګر خپل پلان نه کدن د حمايت دی فرض او واجب ګانم نه وجه چې مخالف پیغمبران براله نه غا کتلول نو الله فرمای فامو قصدیان نشو وصم وکانشو ثم تاب الله علیهم ثم تاب الله به ارجود رحمت الله تلا علیهم پدی ثم عموا وسموا بیا دیلانه شوکان شوکا سیرم منهم ینه ډیر خلک دوینا والله الله تعالی چې بصیر لذون کړي به ماده اسو عملون چې عمل کو یا ونا ولینا اخر یا د مقود المدین یا رحم المساکین کریم خدای د کوم قران باندې عمل کو لچیا الله تا ټول امت ته حکم کړی دی الله پاغي باندې مګراول د نبی السلام حدیث باندې مګراول د کوم فاحش توجنه الله <سؤال> چې دی ګمرا شي او هغه فاحشات باندې دا ګمان کړو چې الله دغه ګنان نه یل فاحشات زموږ بځای کې د سفسټم کې چې هغه مونږ بیا جایز وګورو یا الله د فاحشات باندې چې لیدو بچ کې یل الله راضي شیخ صدر راضا نصیب وکړ صلی الله علیه